Aziz məhtərəm müsəlman, qardaş və bazılarım, ilki əvvəl hamın üstün Allahdan əminəmanlıq, rəhmət və xeyr bərəkət diləyərək dua edib deyirəm əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Həmşəki kimisə, Allahdan qorxmağı məsəhət edirəm. Bir gün yenə Buxari rəhməhəlləxan zəm etdiyi hədisləri oxuyacaq. Bu fəsildə o xeyrxaklıqla bağlı yaxşı insanlar carəsində olan Hədisi rəvayət edir Hədis Əb-ı Hüreyrədə Deyir ki Peyğəmbər s.səlləmdən ən hörmətli şəxsin kim olduğu barədə soruşuldu Rasulullah s.səlləm dedi ki Əkraməkum Əkraməhum ində Allahi Ən hörmətli olan, insanların ən hörmətlisi Allahdan ən çox qorxanıdır. Ən çox qorxan, təqvalı olan. Bu ifadəni, bu ləxsi, Allahın bu ayəsi də təşdiq edir. Hücurat surəsində Allah subhanahu teala buyurur ki, İnnəmə əkramakum indallahi ətqakum. Allah dərgahında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır qurrat qılsa 13-cü ayə. Hədisin bu yerini bir sətə ayələrlə izah etməyolar. Uca Allah tallahdan qorxanlara nələr vəd edir? Və hal-hazırda da onlara nələr verir? O deməyə var ki, takva hər bir şeyə nəsarətdir. Takvasız Nə qədər əməl edirsən, net o əməl Allah təriyahında qəbul edən, qəbul olunan deyil. Allah s.ə.v. ayələrdə görürsünüz, məsələn, deyir ki, Və kəzəlikə nəczil mühsinin. Beləcə də biz yaxşı əməl sahiblərini mükafatlandırarız və s. Bu cür mühsinin ifadəsi ilə, mühsinin kəlməsi ilə onlarla ayələr var ki, Allah s.ə.v yaxşı əməl sahiblərinə nimətlər vəd edir. Heç bir ayə göstərə bilərsinizmi? Allah s.ə. Sadəcə desin ki, amilin, əməl edənlər. Sadəcə əməl edənlər çoxdur. Lakin onların mükafatı, əvəzi onlara bu dünyada verilir. Təqva sahiblərinin, Allahdan qorxanların, Allah üçün yaxşılıq edənlərin isə Mükafatını Allah həm bu dünyada, həm də ahirətdə verir. Və baxın, məsələn, Ərraf suresi 35-ci ayədə Allah tala ta buyurur ki, Və mən ittə qəvasləhə fələ xavfun aleyhim və lə hum yəxsənin. Kim Allahdan qorxar və islah edərsə, onlar heç bir qəmqüsə görməz, kədərlənməzlər və onlarsın heç bir qorxu da olmaz. Həm bu dünyadan ahirətdə, <gülüyor> Baxın, nə çox ıslah etmək istəyənlər var. Və onlara ilə gəlir ki, onlar ıslah edirlər. Amma, teqvasız ıslah etmək mümkün deyil. Münafiklər də de ıslah etmək istəyirdilər. Və hətta ıslah etdiyilərini zənn edirdilər. Allah Əsvəl-i Teala ki, وَا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Ələ <gülüyor> innəhum Onlara deyildikdə de ki, fəsad törətməyin, onlar deyirdilər, biz islah etmək istəyirik, islah edənlərdənik. Halbuki onlar fəsad törədəndirlər, lakin bunu özləri başa düşmür, dərk etmirlər. Və ya hut başqa ayədən, Enfal surəsinin 19-cu ayədə Allah Taala buyurur: "Yə əmənə, in təttaqullaha yəc'əl Və iman gətirənlər, əgər siz Allah'tan qoxsanız, sizin üçün haqqla batili ayırt edən bir furqan yaradar, sizə verər. Onun vasitəsilə siz haqqı batildən ayırt edə bilərsiniz. Və həmsini ankum seyyətkum və yaxfırləkum sizi bağışlayar və sizin olan günahlarınızı silər. İkir verirsiniz, ancaq təqvə qəlbən Allahdan qorxmağın əməllərdə Allahın qadağan etdiyi şeylərdən səkinməyin bütün bunlar görə qədər fayda verir Başqa bir ayədə Yusuf surəsi 90-cı ayədə Allah S.A. deyir Nəhu mən və yəsbir Qəyinə Allah la yüdehu Əcral müxsinin Kim Allahdan qorxar və səbredərsə Allah möhsünlərin fikir verirsiniz yaxşı əməl sahiblərinin əcrini səvabını puç etməz səbir etsə Allahdan qoxsa bütün bunlar olmazsa nə qədər yaxşılıq edir etsin bu ancaq əməl sahibi olacaq möhsün yox əməl sahibi sünki nə qədər müsəlmanlar var ki, müsəlmanlar arasında namazını qılır təşlidə isə onlara istihza edir. Müsləlmanlar arasında oruç tutur, təşliyədə isə onlara istihza edir. Doğrudur, biz onlara müsləlman kimi baxır və müsləlman kimi onlarla davranırıq. Onların ardınca düşüb cəsusluq etmirik. Görək, bu doğrudanmı? Namaz qılır, yoxsa yox, oruç tutur, yoxsa yox. Biz onlara qahirdən müsləlman kimi baxırıq. Lakin daxilində olanı Allah'a həval edirik. Allah da qiyamət günü onların hesabını çəkəcəkdir Həmsinin Talak surəsi 2, 3, 4, 5-ci ayələrdə ardıcıl olaraq görünüzü Allah nədir? 1. Kim Allahdan qorxarsa Allah ona yol açar və ağına gəlmədiyi bir yerdən rüzusunu verər Bunu təcrübədən keçirən insanlar daha yaxşı bilir. Və o an onun imanı daha çox artır. Təcrübədən keçirməyən, belə bir şey görməyən buna inana bilməz. İnanmağı da gəlmir ki, necə ola bilər? Allahdan qorxum, Allah mənə ruzi versin. Hamsinin: "Men yattəqillaha yəcəlu lehu min əmrin yusrə." Yəni Allahdan qorxarsa, Allah onun işini asan edər, asanlaşdırar. Vallahi belədir. Kim Allahdan qorxursa, Allah onun işlərini elə yoluna qoyur, öz yoluna. Ki özü savaşsa da bunu edə bilməz. Və həmsinin 5-ci ayədə də buyuruyor ki, Mən yətək illəhə yüqəfirən hüseyyədi və yüqəzim ləhu əcrə. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun günahlarını bağışlayaq və əcrini artırar. Hədisin ardınca sorusan adam, Peygamber sallallahu deyir ki, bu haqqda soruşmuram. Yəni insanların ən xeyirlisi kim olduğu bununla əlaqəli deyil. Allahdan qorxmaqla. Başqa şey ibarəsində soruşuram. Rasulullah sallallahu deyir ki, peyğəmbərin oğlu peyğəmbər barəsində soruşursan? Qəsd edir Yusuf əleyhissələmə. Yusuf aleyhissalam Yusuf aleyhissalam Yağub aleyhissalamın oğludur O da İshak aleyhissalamın oğludur O da İbrahim aleyhissalamın oğludur Atası da Babası da Babasının atası da peyəmdərdir Yenə soruşan şəxs deyir ki Bu haqda soruşmuran Ve nəhayət Peyğəmbər s.a.v. deyir ki Ərəblərin əsl-nəcəbəti barəsində soruşursan, o da deyir, bəli. Deyir ki, ərəbcə deyirəm, diqqətlə qulaq asan, fəxiyyəruqun fi, fil cəhiliyyə, xiyyəruqun fil isləm, izə fəqihu. İslamdan əvvəl xeyrxalq olanlar, İslama gəldikdə də xeyrxalq olur. Əgər İslamı başa düşərlərsə, diqqətlə bu ifadəyə fikir verin. Çox vaxt, daima yox çox vaxt İslamdan əvvəl Ali Cənab əxlaqlı insanlar İslama gəldikdə de olur amma İslamdan əvvəl əxlaqsız öz zahiri qeyminə, köçminə fikir verməyən elə İslama gələndə de elə olur və İslamın adını batırır İslam insana əxlaqlı, əxlaqlı olmağa, gözəl, təmiz olmağa çağırır, təmizlik imanın yarısıdır və s. Allah gözəldir gözəl olanları çevir, bütün bunlar İslamdadır, lakin həmin müsəlman bu şeylərə fikir vermədən ancaq qəlbini təmizləməklə elə bilir ki İslama tam riayət edir və onu göstərir ki, o İslamı tam başa düşmədiyindən belə edir və İslamat xeyir gətirməkdən əksinə zərər vurur İslamın adına ləkə yaxar lakin daima belə olmur, elə insanlar da var ki əvvəli pis, yəni pozğun olsa da sonrası yaxşı olur. Əvvəli müşrik kafir olsa da sonrası yaxşı olur. Məsələn Ömər ibn-i Xattab r.əvvəli müşrik olub, kafir olur. Hətta sahabələrə əziyyət verir. Onlara döyür də bəzilərini. Lakin sonra İslamı gəldikdə İslamda necə olur? Bunu bir o onun həyatını oxuyanlar bilir. Oxuyun onun həyatını görə O, İslam üçün nələr edib. Və üsul-ü fiqh alimləri belə bir qayda qoyur qaydada deyilir ki əl-ibrətu bi kəməli nihəyə lə bi nəqsil bidəyə ibrət ibrət kamil sonluqdadır nagis başlanıqda deyil ibrət nagis başlanıqda deyil kamil sonluqdadır Yəni, insanın əvvəlinə baxmayın. Bəziləri görürsən ki, gəlir, görür ki, neçə il bundan qabaq tanıdığı bir dostu İslama gəlir, namaz qılır, İslamın qayda qanunlarına riayət edir. İsteyza ilə deyir ki, əh, hə, sən deyildin, rumka, rumka mənimlə vururdun. Bir yerdə falan yerə gedirdik və s. Sən deyildin, belə şeylər demək olmaz Allah s.ə. tövbə et, edən şəxsin tövbəsini qəbul edir və onun əvvəlki günahlarını bağışlayır sonraki hədisdə isə buhari Əlinin oğlu Mühəmməddən rəvayət edir Allah hər ikisindən razı olsun bu Mühəmmədd məhşur alimdir İbnül Hənəfiyyə ləqəbi ilə tanınır və bu bizim hamımızın imamıdır hamımızın baxmayaraq ki, o 12 imamın sırasında deyil lakin mənim üçün şəxsən imamdır alimdir və əzrət əli radiyallahu anhunun oğludur əhli beytdəndir mənim üçün imamdır o görün <coughs> Rahiməhullah bu ayəni necə izah Allah Rəhman Suresi 60-cı ayədə deyir ki Həl cəzə ul-ihsəni illəl-ihsən yaxşılığın əvəzi müqabili yaxşılıqdan başqa bir şey ola bilərmi? Və izah edib deyir ki həmin bu əməl bu yaxşılıq həm yaxşı insanlarsın, həm də pis insanlar üçün şamil edilir. Yəni, sən yaxşılığını etdikdə istər Allahın dostlarına, istər düşmənlərini edəsən, o yaxşılığın əvəzini Allah sənə verəcək. Məsələn, hədis, hənnə qədər hədislər gətirdim, Peyqəmbər s.ə.v. sahabələr, kitab əhlinə yaxşılıqlar edirdi, kəsdiyi ətdən bir pay onlara verərdi və s. Bütün bunların əvəzini Allah s.ə.v. onlara kiyamət günü verəcək. Lakin pisliyin ancaq və ancaq sənin özünə qayıdacaq. Və bəyək dedim ki, yaxşılıq etmək üçün də İslamı dərk etməlisən ki, yaxşılıq edəsən. Ola bilərsənə, etdiyin əməl sənə yaxşı kimi görsənsin. Elə bilərsən ki, yaxşılıq edirsən. Har anısa partladasan, şirləşəsən ki, yaxşı iş gördün nə qədər kafir öldürdün və yaxud ansısa bir kitab əhlindən, ya bütfərəslərdən birini girov götür batasından 1 milyon tələb edəsən və biləsən ki yaxşılıq etdin amma əslində bu sənin üçün günah olsun və hətta cəhənnəmə düşməyinə də səbəb olsun resminin qarşısını nec necə almalısan bunun qarşısını ancaq və ancaq savadını artırmaqla elmini artırmaqla ala bilərsən Dərk etdikdən sonra başa düşəcəksən ki, etdiyin əməl yaxşıdır. Və e baxın, Allah Subhanahu Taala Bəqərə surəsində buyurur ki: "Hasəən tətrahū şey'ən wa huwa khayrul lakum, wa Zahirdən hissə xeyr kimi görsənən, xoş gələn bir əməl sizin ziyanınıza ola bilər. Rahirdən sizə ziyan, pis görsənən əməl isə sizin xeyrinizə ola bilər. Allah bilir, siz isə bilməzsiniz. Baxın, gələk biz müsəlmanlar özümüzü bilən kim aparmayaq ki, bunu etsək və salam, bu əməli yaxşıdır. Və tək öz başına gedib bu əməli etsək, sonradan peşman olsaq, sonraki peşmansılıq fayda verməyəcək. Odur ki, əvvəzdən nəsiyyət almaq soruşmaq lazımdır. Allah Subhanahu taala deyir: "Fes'alu Bilmədiyinizi bilənlərdən, alimlərdən soruşun. Lazım görürsən bəzi qardaşlar hansısa bir əməldir. Məsələn, kimisə vurur və yaxud faiz götürür, salam götürür və yaxud boşandır. Nə isə bir əməl etdikdən sonra zəng gedir. Şeyx, "Son əməl etmişəm, düz, düz eləmişəm yoxdur, yox." Mən nə məslahiyyətsən? Mən ansız qalır deyim ki, səhv etmirsən haramdır, günahdır, tövbə et baxır, nə üçün sən bunu əvvəldən zəng edir soruşmursan ki, bunu edinmi, edə bilərəmmi o əməl olandan sonra soruşursan odur ki fikirləşmək lazımdır əməli etməmişdən qabaq bu əməlin doğru olub-olmadığını öyrənmək lazımdır və bir də hər hansı bir fətvanı, hər hansı bir hökmü eşitdikdə onu olduğu kimi çatdırmaq lazımdır O dəyişdirib, başqa cür demək olmaz Həmsinində Deyən şəxslə sənin aranda bir nəfər varsa Heç vaxt demək ki, o şəxs belə deyib Denək ki, flankəsdən eşitdim ki, o şəxs belə deyib Bu cür deyə bilərsən Əgər belə olmazsa Bir başa eşitdiyin adamın sözünü başqa cür deyərsənsə Və yaxud Aradakı vasitədən eşidib başqa cür deyərsənsə sənə iki hədistən biri tətbiq olunacaq. Ya birbaşa zəhənnəmə düşəcəksən əgər Peyğəmbər s.ə.v adından yalan danışarsansa ya da günah qazanacaqsan əgər mümin şəxsin adından yalan danışarsansa. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki Mən kəzəbə aleyyyə mutəammidən fəliyyətəbə məqqadəhum minən nəq ki, mənim adımdan yalan danışarsa zəhənnəmdə oddan kürsüsünün hazır olduğunu yəqin bilsin. Başqa bir hədisdə də, bu da muslim rəvayət edib bu hədisi, Abuhuriyyə radiyallarını deyir ki, Peyğəmbər Əsələm, deyir ki, Kəfə bil mər'i kətibən ən yuhəddifə bi kulli məsəmi Kişinin yalancı olmağına, yalan danışmağına kifayətdir ki, hər eşitdiyini danışsın. Kişinin yalancı olmağına Kifayətdir ki, hər eşitdiyini danışsın Və Başqa bir hədisdə də, bu da muslimdədir Pəqəmbar s.ə.v. deyir ki Axır zamanda Yalancılar olacaq Dəccallar, yalancılar olacaq Onlardan Elə şeylər eşitəcəksiniz ki Heç sizin Nə özünüz, nə də dədə babalarınız Belə şeylər eşitmək Qaribə hədislər eşitəcəksiniz ki Əlinin bir əyağı bura də bir əyağı getdi, kərbalaya düşdü, məsələn. Və yaxud hansısa bir şeyx burada ola ola namazını kərbədə qıldı, və s. və s. bu cür rəvaidlər bu şeylərə inanmayın, inanmayın ki, onlar sizi azdırmasın və sizin aranızda bu fitnəyə səbəb olmasın. <gülüyor> Həmçinin Bir gözəl Sələfin sözü var Mashuk Rəhməhullah deyir ki Kəfə bil mər'i elmən Ən yaxşə Allahə Teala Və kəfə bil mər'i cəhlən Ən yəcibə Bi aməlihi Bir kimsənin Alim olması İçün Allahdan Qorxmalı kifayətdir Yəni Allahdan qorxmağı Kifayətdir ki, alim olsun Buna deməkdir, Allahdan qorxmasa Heç vaxt alim ola bilməz o Onun heç vaxt elimi arta bilməz Necə Şafii, rahiməhullah Süfiyyani e, Səvriyə Süfiyyani Səvri Səvri barəsində Xəz deyir ki O Vakii ibn-i Cərraha müraciət etdi Bu ravayət bir neçə cür gəlib Bəzilərdir ki, Malik müraciət etdi Bəzilərdə deyil, hətta Şafiyinin özü birbaşa müraciət edib. Vakibin il-cərraha. Vakibin il-cərraha müraciət etdi hafizəsinin zəifliyindən. O da ona nəsiyyət etdi ki, asilikdən əl çək. Çünki Allah s.ə. Elm Allah s.ə.nin nurudur və o nur asi olan bir kimsəyə verilməz. Və ardınca deyir ki, və kişinin hər hansı bir kimsənin cahil olmasına da öz əməllərindən razı qalması kifayətdir. Yaxşılıq edirsən çox gözəl. Bunu Allah tün edirsən. Nəyə görə özündən razı olmalısan? Özündən razı gəzməli, özündən razı danışmalı və daimə özünü tərifləməlisən. Hətta bəziləri yaxşılıq etdiyi adamı minnət edir və özü də Bilmir ki öz etdiyi əməli pul çevir. Allah Subhanahu nə deyir? Deyir ki: "Ey Yə yəhəlləzinin əmənə, la tuhdilu sadakatukum bil-manni vəl-əgə." <Görlük> Ey iman gətirənlər, əməllərinizi minnət etməklə, əziyyət verməklə pul çevirməyin. Sonrakı fəsildə Peyğəmbər s.ə.l. yetimlə gözəl davranmaq barədə danışır. Ve deyir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dul kadına Ve miskinlere Yakşılık eden Allah yolunda Cihad eden mücahit kimidir Gündüzü oruç tutup Geceni namazla Fiyamüleyi ile keçiren kimidir Gündüzü oruç tutmak istedir siz Bunu bacarmısınız Gecə namazına durmaq istəyirsiniz, bunu da bacarmırsınız Allah yolunda cihad etmək istəyirsiniz, bu da yoxdur Nəyə edək? Gedin kasıbları axtarıb tapın Gedin yetimləri axtarıb tapın Birbaşı onlara yaxşılıq edin Kimlərin isə vasitəsi ilə onlara yaxşılıq etsəniz Ola bilər o vasitəçilər Allahdan qorxmasın o kasıbın, yetimin malını özü yesin Hətta ehtiyacı olmasa da belə Lakin birbaşa yaxşılıq edin ki, bu savaba nail olasınız. Allah yolunda cihad, gündüzü, oruz, gecəni də qiyam iləyilin. Görün, nə dərəcədə Və buna iki misal çəkmək olar. Biri, Abubəkir radiyallahu anh onun. Onda dünə xütbədə qardaşımız danışdı, eşittiniz onu. Ki, yetimlərə necə kömək edirdi? Qozarvada necə kömək edirdi? və biri Ömər ibn-i Xatqabra yalanıq bunu da dəfələrlə işitməsiniz gecə öz köməkçisi ilə çıxır gəzir və gəlibdir qadına rast gəlir qadın və yanında xısaqları olur yetimlər qadın onlar üçün yemək pişirir yeməyinə baxın suyu qaynadır çəhərsində daşlar atır şaqlar elə bilsin ki orada neysə onlar üçün pişirir və boş suyu onlara Ömer və Ömər bin Xattab r. gəlir, edir ki bir paymana mənəd o yeməkdən verir yeyir, görə bu sudur ki hadis bu deyir, subhanallah, bu nədir <coughs> yeməyə heçnən yoxdur əşdir giləylənməyə əvvəz Allah'a şükür edir sonra isə Ömərdən giləylənməyə başlayır və hətta qəzəblənib deyir ki, Allah Ömərin cəzasını versin bizim halımızdan xəbərsizdir Əmər İbn-i Xəttaq bu məsuliyyəti dərk edir dərk edir və ki, qayıdır yüzü çatdığı qədər ərzəq toplayıb götürüb, alır çiynlə gətirir qadının yanına onun üçün yemək pişirir ərzəqı da verir ona və deyir ki sabah gələrsən falan yerə biraz da artıq ərzəq verərəm sənə və qadın səhərsi gəlir görür ki, subhanallah bir yerdir Əmər bin Xattab, radiyallahu anh həmin şəxs oturub laf başda müsabələr yaxınlaşır əllərində çağır təqdim edir ona, deyir ki ya əmir əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Əmər çağırır ona çağırır şüayət qədər verir və deyə ki, sahabilərin yanında mənə halallıq verir deyə ki, sən Allahın qulu, Öməri bağışlayırsan və qadın ona halallıq verir bağışlayır Başqa bir hədistə Ayşə radiyallana deyir ki bir nəfər qadın övladı, iki övladı ilə yanıma gəldi və mənim olan qalan bircə xurman var idi bir xurman onu iki yerə böldüm şaqlara verdim sonra preqəmbər s.a.v gəldi və mən ona bu, bu haqda xəbər verdim ki, mən belə bir iş gördüm o xurmanı iki yerə bölüb o iki yetimə verdim Resulullah s.a.v baxdı onlara, dedi ki, kim bunlara yaxşılıq edərsə Həmin yaxşılıq cəhəlləmlə onun arasında bir pərdə olar. Başqa bir həzistə də deyir ki, qiyamət günü cənnətdə mənimlə yetimə baxan belə olacaq. Bir yerdə, yaxın, hanım. Sualı axırda, inşallah verərsiniz. Yaz bir yerdə, qeyd elək. Sonra Ebubekr <coughs> ibn Hafs Radiyallahu anhu deyir ki, rahimehullah deyir ki, Abdullah Allah bilindir, Abdullah Abbas, Abdullah bilir Abdullah ilə başqa oxudular ibn onlar. İçindən biridir. Təsvir Radiyallahu yemək yedikdə dayına. Onun yeməyinin, yəni yemək masasının arxasında bir yetim görərdən tək yeməzdir yeməyinə daima o yeməyi yetimlərlə yəyərdir yetim kası ən yaxşı yeməkdir o ən yaxşı məclisdir o məclis ki, ora ehtiyacı olanlar dəvət olunur və ən şər, ən pis məclisdir o məclis ki, ora ehtiyacı olmayanlar dəvət olunur və yemək də israf edilib atılır Sonra yetimə yaxşılıq edən ona ata kimidir deyə bir fəsil gətirir Bu fəsildə Davud rahimə Allahdan rəvayət gətirir Bir nəfərə nəsiyyət edərək deyir ki Davud bir nəfərə nəsiyyət edib deyir ki Yetimə ata kimi ol, demir ata ol Çünki nə qədər də sən ona yaxşılıq etsən, onun öz atası var. Və o, sənin adını götürə bilməz. Kıfılan kəsin oğluyam. Məgər Peyğəmbər səv oğulluğa götürdüyü zeydi barəsində aya nazil olmadı ki, zeydi öz yoldaşını boşadıqdan sonra sən onu al. Və bununla göstərməli idi ki, o, mənim oğlum deyil. Çünki oğulun hətta boşadığı arvadı da olmaz. Və bununla göstərdi ki, Allah s.ə.v. ayədə əmr etdi ki oğladları atalarına mənsub edin atasından qeyrisində mənsub etmək olmaz ona hürmət manasında ata da deyə bilər, əmi də deyə bilər nə istir deyə bilər hürmət manasında ancaq həqiqi mənada ata sayabilməz sonraki nəsiyyətində davam edib deyir ki bil ki nə əkəcəksən onu da bitəcəksən subhanallah Yəni, nə yaxşılıq edəcəksən, onun nəvəzini alacaqsan. Və Vardövlətli olduqdan sonra Ən pis kasıbçılıq o kasıbçılıqdır ki, hidayət yolunda olduqdan sonra zəlalətə düşəsən. Şir verin. Kası ən pis kasıbçılıq yəni, vardövlətin azalıbsa bu səni gərək məyus etməsin. Vardövlətdir, fani bir şey. Əhməd bin Həmbər Rahimahullah necə deyir? Xüsbəxtə kimsədir ki, vardövlətinin azalması onu kədərləndirmir, atması da onu sevindirmir. Ən pis kasıblıq hidayət yolunda olduq. Bir nesə müddətin ərzində varlanarsan, huq gələr. Amma o biri kasıblıqdan canını qurtarmaq mümkün deyil. Mən yəhdi illəu fələ mudillələ və məni yüdün falan təcridələri vəliyə müşirə. Kim Allah hidayət versə ona onu zəvalətə tapan, hey aparan tapılmaz. Ümumi şəkildə zəvalət aparan tapılmaz. Kim olur olsun istər e, mələk olsun, istər cin olsun, istər insan olsun, istər nə olur olsun, onu zəvalətə apara bilməz. Əksinə isə kim Allah hazırlarsa onu Hidayət oluna döndərən olmaz. İstər mələk, istər cim, kim olur olsun. Allahdan başqa üç kəs onu hidayət oluna döndərə bilməz. Sonra nəsiyyətinə davam edir. Deyir ki, vəd, verdikdə vədinə xilaf çıxma. Onu yerinə yetir. Əgər sən vədinə xilaf çıxarsansa, vədinə xilaf çıxarsansa, və verdiyin adamla öz əranda artıq ədavət başlanar ədavətin o kökünü sən qoymuş olacaqsan və Allaha sığın o kimsələrdən olmaqdan ki onlar xatırladıqda kömək etməz unutduqda yada salmaz bu nə deməkdir bunu hədis açıqlayır bu hədistən götürüb bu ifadəni Peyğambar s.ə.v rəvaat edir, ki Allah s.ə.v hansısa bir əmrə hansısa bir şəxsə bir yaxşılıq, xeyr vermək istəsə ona sadiq dost seçər o dost həmin şəxs unutduqda onun yadına salar və yaxşılıq görmək istədikdə, yaxşı iş görmək istədikdə ona kömək edər Amma Allah kiməsə pislik istəsə ona pis dost seçər. Unutduqda onun yadına salmaz və yaxşılıq etmək istədikdə ona kömək etməz. Allah əsvələt hələt bizi o kimsələrdən qorusun. Sonra həmsinin yetim barəsində, baxın, görün Ayşə radiyallahu anh hə? necə nəsiyyət edir sahabələrə, tabiyinlərə. Çox gözəl nəsiyyət Çox gözəl nəsiyyətdir <coughs> Ayşə radiyallahu anhə deyir ki Mən yetimi Elə tərzdə vururam ki Mən onu vurduqda o sevinir O razı qalır məndən Təsəvvür edirsiniz Vurasan Vurduğundan sevinsin Razı qalsın Bunu tətbiq edin Tətbiq edin, baxın, görün Uşağı, yetimi və s. vurduqda bu sizdən razı qalır, yoxsa qəlbində sizə qarşı kin kinin üstündənə kin gəlir qəzəblənir bunu tətbiq edə bilərsiniz sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir ki o mümin ki, onun vəfatından sonra üç övladı qalar onunla cəhənnəm arasında onun üçün bir pərdə olar başqa bir rəvayətdə də gəlib Rasulullah s.ə.v.in yanına bir qadın soruşur, deyir ki, 3 ıvladım ölüb rəfin etmişəm Rasulullah s.ə.v. deyir ki bunlar səninlə cəhənnəm arasında bir mani olacaq səni o cəhənnəm azabından quruyacaqlar və bunu göstərir ki gözündən sonra qalan ıvlad sənin üçün siper olacaq maniyə bir şərtlə ki, onlar salih olarsa çünki başqa hədislər var indi görəcəksiniz başqa hədislərdə gəlir ki özündən sonra salih olar qoyub gedərsə salih ıvlad qoyub gedərsə hədislərin birində də Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlir bir dəstə və soruşur ki Ey Allahın elçisi bizim Çörpə oğlanlarımız ölüb. Onlar barəsində nə deyə bilərsən? Çək qəlbimiz rahatlıq tapsın. O bizi sakitləşdirsin. Rasulullah (s.ə.s) deyir ki: "Şiğarukum da'amisu'l-cennət." Sizin çörpələriniz, oyların çörpələr cənnətin da'muslarıdır. Da'mus dənizin, gölün, suyun qırağında olan balaca yüzülərdir. Əşəratlar. Bu əşəratlar ki, istədiyi yerdən girir, istədiyi yerdən çıxır dənizdə, göldə, çayda, suda istədiyi kimi. Və bu onu izah edir ki, onlar cənnətdə olacaqlar, istədiyi yerlərə gedib gələcək. Hətta, eee, lüğətlərin birində, ərəb dilindən ərəb dilinə olan lüğətlərin birində belə ki, onun bir mənası da var ki, dənizdə olan səyyahlar. O səyyəxlar dənizdə istədikləri yerə gedir. Səyahət edir. Deyəcək ki, uşaqlar istədiyi yerə gedib girdikdə hatanın qarşısını alır. Özü üçün istədiyi yerdə oynayar. Belə izah edir. Sonra həmsinin başqa bir hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v kimin üç övladı ölər və buna görə səbr edər onun əzirini, sababını da Allahdan istəyərsə, o kimsə cənnətə daxil olar. Və sahabələr sorusur ki, hətta ikisi də olsa, deyər ki, bəli, ikisi də olsa. Və ravi deyir ki, Cabir ibn-i Abdullah r.ə. Deyir ki, əgər bir evladın da ölməsi barədə sorusaydılar, deyəcəkdir ki, bəli. Biri də ölsə, onun savabını Allahdan istəsə, o cənnətə daxil olacaq. <coughs> bir gün qadınlar Peyğambar s.ə.və deyir ki, Bayma kişiləri qəbul edirsən Öz məclisinə Onlara nəsiyyət edirsən Elə bir gün ayır ki Biz də gələk Bizə də nəsiyyət et Və Rasulullah s.a.v onlar üçün bir gün təyin edir Və həmin gün Onlara eyni nəsiyyət edir 2003-i oladı ölər Səbr edərsə o Cavab qazanır, cənnətə daxil olar İkisini soruşurlar, deyir ikisi də Və deyir, əgər birini soruşsaydılar Qadınlar da birini soruşmur Nədənsə Birini soruşsaydılar birini də deyəcəkdir sonra Ənəsi bin Məlik radiyallahu anh apası gətirir onun Peyğəmbər s.ə.və xidmətçi verir Ənəsi bin Məlik radiyallahu anh onun yanında xidmət etdiyi müddət bir rəlatda gəlib ki 10 il xidmət etdim. O etdi, xidmət etdim müddət Peyğəmbər sallallahu əleyhi onunla elə gözəl tərəf-tərəf davranır ki, anəs radhiyallahu deyir ki, bir dəfə də olsun məni vurmadı və hətta demədi ki, nə üçün bunu belə etmədin? Nə üçün bunu belə etmisən? Hətta bunu da demədi. <coughs> Sonra Başqa bir rəvayətdə deyir ki, o müsəlman ki, onun üç övladı vəfat edər, Allah onlara olan rəhmətinə görə onu cənnətə daxil edər. Soruşdular ki, ikisi də olsa, deyir deyir, ikisi də olsa. Yenə ondan o yana heç kəs, heç nə soruşmadı. <coughs> <coughs> Bu çox qəribət istəyir. Çox maraqlı ədəstədir. Peyğəmbər salı sələm deyir ki, diqqətlə qulaq asın. Diqqətlə qulaq asın ki, başqa düşəsiniz. Deyir ki, sizdən hansı biriniz öz malını yox, varisinin malını öz malından çox istəyir. Sizdən hansı biriniz varisinin malını özündən çox istəyir. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, sanki maldan başqa burada qəst edilir öz etdiyi əməllər və varisinin, övladının etdiyi əməllər. Mən bunu belə başa düşürəm. Və sahabələr dedi, ey Allahın etsi, bizdən hər birimiz öz malını, varisinin malından daha çox istəyir. Daha çox sevir. Fəlki, Rasulullah s.a.v onlara dedi ki, Bilin ki Həqiqətdə Varisin malı Hər birinizin malından Ona daha xeyirlidir Nə üçün? Bunu izah edəndə artıq hər şey aydın olur Deyir, çünki sənin malın yani Sənin əməlin Artıq olub keçib Amma varisinin malı Hələ olacaq ha hə, fikir verin, subhanallah Ölüb gedirsən O əməl etdiksə, əməllərindən sənə də savab yazılır. Ancaq sən artıq əməl, heç bir əməl edə bilmirsən. Artıq ölüb gedirsən. Sonra bu hədis də bunu bu cür izah edir. Yəni, bunun bu mənadə olduğunu izah edir. Rasulullah sələm deyir ki, bilirsiniz, sonsuz kimdir? Bizdən bu sualı versən, ne deyəcək? Deyəcək o adam ki, o un uşaq olmur. Həmçinin sahabələr də belə cavab edir. Bir sonsuz o şəxsdir ki, onun övladı olmur. Rasulullah s.ə.vəm deyir, xeyr. Sonsuz o şəxsdir ki, onun övladı ondan sonra yaxşı əməllər etmir. Və yaxud övladını salih böyütmür. Sanki o ölüb getdikdən sonra heç övladı da yoxdur. Övladın olması olmamasından yaxşıdır. Və olmaması olmasından yaxşıdır. <Gülüyor> Sonra Bu hədisin nədən bura Saldığını bilmirəm Buxar Rəhim Allah belə bir hədis gətirir Deyir ki Bilirsiniz Cürətli Şəxs kimdir Deyirlər vəli Çünki Güləşdikdə, döyüşdükdə Qarib gəlir Rasulullah s.a.v deyir xeyr Cürətli, qüvvətli şəxs O, kimsə, o kimsədir ki Qəzəvləndikdə qəzəbini boğa bilir xəkin bunu nədən bura gətirib Allah bilir <coughs> sonraki fəsildə malik olduğun, sahib olduğun kimsələrlə yaxşı davranma barəsində olan hədislə edir xüsusən o vaxt ki bu insanlarla yaxşı davranmağa təşviq edir insanı Rasulullah s.a.v. deyir ki Sizi dəvət edənin dəvətini qəbul edin, hədiyəni qəbul edin və bir də müsəlmanları vurmayın. Ümumi şəkildə müsəlmanları vurmayın, ləkin xüsusi şəkildə vura vurmaq ixtiyarında olduğunuz müsəlmanları vurmayın. Yəni, evlad, həyat yoldaşı, kiçik qardaş, bacı və Və s. Onları da vur vurmağın üslubu var və keyfiyyəti var. Çünki Allah s.a. da Quran-ı kərimdə deyir. Qadınlarınız sözünüzə baxmasa vurun. Evladlarınız 10 yaşında satanda vurun. Amma o vurmağın da keyfiyyəti var. Necə, nəcürlüyü var. Əgər sən box-la məşğul olursan, tayfanda o ilə məşğul olursan, idman o məşğul olursan, bunu get ringdə tətbiq ed. Evdə yox Evdə yerək Peyğəmbər s.ə.v kimi olasan Mülayin Sonra <coughs> Ali radiyallahu deyir ki Peyğəmbər səv son nəsiyyətlərindən biri buydu Namazlarınıza diqqət edin Namazları tam şəkildə yerinə yetirin Və sahib olduğunuz kimsələri Haqqını ödəməkdə Allahdan qorsan Başqa bir rəvayətdə də Abu Dərdə Rabiyalanu tabinlərə müraciət edir, deyir ki, biz sizi daha yaxşı tanıyırıq. Hətta biz sizi baytar həkimlərin öz seyvanlarını tanıdığından da daha gözəl tanıyırıq. Və sizin aranızda xeyrxax olanları da pis əməl sahiblərini, şər əməl sahiblərini də yaxşı tanıyırıq. Biz də əlhəmdülillə bu dərdə kimi tanımasaq da müəyyən səviyyədə müəyyən adamları əlhəmdülillə tanıyırıq. Lakin onları öz ağlımızla, öz, məntiqimiz, öz məntiqimizlə, öz iştihadımızla yox hədislərə əsasən və xüsusən də bu rəvayətə əsasən müqayisə edib tanımalıyıb. Hə, bu mənə xoşma gəlmirsə deməli onda xeyir yoxdur. Hə, bu mənə xoşma gəlirsə mənə yaxşı pul gətirir və s. Deməli, bunda xeyir var. O şərdir, bu xeyir. Xeyir nə? Şərin yerini dəyişdirir. Şərə xeyir, xeyirə şər deyir. Bu çox qəribə, bu, çox təcüblüdür. Lakin meyyar belədir. Ebu Dəvə radiyalanıq deyir ki, xeyirliniz o kimsədir ki, ondan xeyirdən başqa heç, heç bir şey gözləmək mümkün deyil. Və şərindən də əminsən ki, ondan heç zaman sənə şər pislik gəlməyəcək. Şər olanınız isə əksinə, o xeyrxaklıq edəndə qəribə gələcək. Nəcəb bundan xeyrxaklıq etdi? Yaxşı bir iş görüdü. Üzü bir gülümsədi. Üzünə bir az nur gəldi. Nəcəb? Amma şər iş görəndə, pis iş görəndə sənə hez bu, bunun adəsidir. Belə-belə dolmalıdır. Sonra, baxın görün Ayşə rədiyallahu anha xidmətisinə qarşı, yəni o qula qarşı necə davranır. Xəstələnir və həkimlərdən birini dəvət edir ki, ona baxsın, müayinə etsin. Həkim onu müayinə etdikdən ki, sən etdikdən sonra deyir, sənə sehr ediblər. Sənə yaxın olan adamlardan kimisə sənə sehr edib. Və araşdırırlar, axır tapırlar ki, bunun Öz xidmətçi o qadın, qul, kəniz Ona sehir edib Ayşə hə əmr edir ki, onu Satın Və ondan da xeyirlisin, əla Və səlam demir ki, gedin onu incidin, əziyyət verin Sehirbazdırsa Kahindirsə, vəsairədirsə Gedin onun başını kəsin Ver, satın Amma qul olmasaydı, azaz insan olsaydı Əmr edərdi ki, onu tövbə etsin və dönsün, tövbə etməsin, başını kəsin. Qul olmasaydı. Həmçinin zinəkar qadın. Əgər azad qadındırsa, daşqalaq olunur. Yox, cəzalandırılır, daşqalaq olunur. Quldursa, daşqalaq olunur. Peyğəmbər sələm iki uşağı birini bağışlayır əli radiyalların həyə, digərini isə Başqa bir sahabiyyə bağışlayır və hər ikisinə tövsiyə edir, nəsiyyət edir ki, onları azad edin. Sanki onları tərbiyələndirir, onlara öz əxlaqını göstərir, onlara bu illə necə davranmağı göstərir. Ki hala bunu bağışlayıram sənə, ancaq nəsiyyət edirəm ki, azad edəsən. Bu azad etməyə də bilərdir, çünki əmr etmədir ki, edirəm ki, azad et. Nəsihat edirəm canabət. Azad, et. azad etməyə də bilərdi. Amma hər ikisi ona qədir. <coughs> Bu günə inşallah şifaətdir. Qaləngər davam edərək. Həmdə Allahın nəbi həmik. Əşhadənəyələhənə